Hej, nu är det första avsnittet av Fightplay, podcast, Fightpod. Axel Schall är jag och med mig har jag reporter Kevin och skribent Johan Hur är läget med er? Jo, oh, uh, för mig funkar det i alla fall mm. Funkar alldeles för utmärkt för mig också Okej, okay, härligt jag tänkte vi började direkt att snacka om UFC Fight Night 27 Kondit eh, mot Kampan 2 mm -hmm. Och eh, just på den galen så tänkte vi börja med Pappis match, Pappi Abedi Vad, vad fick ni för hel helhetsintryck Just den matchen, Johan? Eh, innan matchen så kändes det alltså Jag hade väldigt dåliga förhoppningar på, Eller förväntningar på Pappi Överlag, jag visste att han, liksom, han har sett trött ut i sina tidigare matcher Men han kom in i matchen och alltså pappi så så bra de två första ronderna Öste på bra tempo, nedtagningar visat han liksom ett proffs på judo, mm. snygga kast. Nej han imponerade med de två första ronderna Sen Tog han väl helt enkelt slut Var för lite konditionströning. Det såg ut som att han blev väldigt trött. Han, skulle han hålla ut bara, det spelar mycket stryk han hade fått. Hade han, då tror jag han lätt hade i den där matchen. Mm. Jag håller med. Jag fick väldigt positivt intryck två första gångerna. Jag kände, ah, äntligen, nu tar papper här. Och man kände att han var tillbaka i en grym form. Verkligen. Menar, det var nästan som att liksom, han överraskade eh, alla. Mm. För alla liksom, han, var, han var en fruktansvärt stor underdog. På spelsidorna Och det var ingen som trodde på han Olika liksom diskussioner hade gått och liksom Alla trodde på Dylan som såg Väldigt bra ut I tuffhuset Tyckte jag i alla fall Ja just det, då har du rätt absolut Jag blev som sagt bara väldigt imponerad av Pappi Så just när det här hände i tredje ronden att, ja, Det som kan hända vem som helst Man blir fångad av en höger Det hände vem som helst, ja, jag tyckte det var så, så jäkla synd Verkligen han, han hade vunnit den matchen. Han bara haft konditioner med sig. Enkelt. Mm. Ja, Kevin, vad tyckte du om Pappis in insats? Eh, ser man på hur Pappys har gått matcher hit till UFC så har han ju gått upp en viklass nu i och med att han mötte den här nysäländaren. Eh, det innebär ju också att han... Eh, där kan man liksom ifrågasätta huruvida omställningen till gamla Pappi, det vill säga att en han också har tävlat i förut blev lite av en chock i och med ju längre matchen gick. Sen, sen vet jag inte, det ligger en grund i det här med kondition och så vidare. Men vad man ska tänka på också, är att det är att han, majoriteten av de här två ronderna, dominerade. Det innebär alltså att han tog ut sig själv ganska mycket. Jag tror i den här situationen där han hade guillotine på gång, så blev det så att där, där går det mycket kraft åt när man drar och drar och drar. Samtidigt. Mm. Det gör det ju också för motståndaren. Men sånt ska man också ta hänsyn till. Dessutom kan det här också ha rört sig om... Det kan i själva verket ha varit så att det inte var kondition och istället vara en moralisk grej. Vad som händer är att han har gått på i två runder. Det kan ha varit så lite grann att det inte bara har varit en fråga om kondition när han har gått upp i Miklas. Utan det kan ha faktiskt handlat, handlat om själva matchen i sig. Att han har en motståndare... Som han manglar. Vi såg ju liksom att han började slämma. Han började använda sig av sin judo. Och den här motståndaren stod mot ganska bra. Det är en tuff jävel. Mm. Och jag tror också att i, i vissa sekvenser senare i matchen. När man ser hur tredje ronden börjar. Då, han, då man ser hur färsk han är ändå. Motståndaren. Där han liksom studsar på benen. Medan pappret kändes lite så här platt på fötterna. Mm. Och ja. det, det kan vara en indikation. Men det kan också vara okay, det kan också vara ett spel som motståndarna har haft för att skicka signaler till, till uh, poängdomarna. Det vill säga att de ska se att jag är fräsch. Det är också en teknik som Frankie Edgar använder sig av ganska mycket. Trots ja. att han är i så försöker han hoppa och se fräsch ut. Men eh, såg inte Dylan Elro sämre ut än vad, vad han har gjort tidigare? Eller var det bara Pappis som såg väldigt bra ut de första ronden? För jag tyckte han, såg, alltså, han hade ju ingenting på backen. och Han hade ju knappast liksom ja, inte stående heller. Ja, jag, jag tycker att... Eh, jag tycker att uh, Andrews var bra. Tycker du? Uh, ja, jag tycker att han var bra. Han, han gjorde det, liksom det han kunde mot en för dagen. Uh, bra pappi. Väldigt bra pappi. Mm. Och problemet är att, vad man ska komma ihåg också, att det är väldigt lätt att kritisera. Jag säger inte att man inte ska kritisera. Men situationen blir så att man glömmer uh, kanske hur effektiv pappi var i de här två första runderna. Och så ser man det här misstaget. Men man ska komma, komma ihåg det här, liksom, den här termen som myntades för väldigt länge sedan. A puncher's chance. Alltså oavsett hur illa till du ligger eh, så kan du komma tillbaka. Och det är ett, ett klart tecken var när Pat, Be Barry, mött Pat Barry mötte eh, Check Congo. Check Congo helslagen ja, mm. nedslagen, nästan uträknad. Alla trodde var kört. Domaren bryter inte. Congo kommer upp. Ett, två, boom. Han vinner matchen. Ja, det var ju nästan så... löjligt. Ja. Mm. Jag tyckte ens att Dylan Andrews han var ganska slö ut i de två första matcherna och Pappi fick ner honom och han så okej okay, i ground and pound i två första ronderna Jag uh, träffade honom flera gånger jag tyckte alltså att det var bra stående, bra mark av just Pappi så det, det såg ut som att det var totalt alltså, total dominerande av Pappi uh, och sen kändes det bara, ja, för min del då att det var där lucky punch som han fick in men Pappi hade segat ner det, det är min hos i tredje roller. Då kom konditionen eh, i någon spelade roll. Ja. Och det, det kan också vara väldigt intressant att liksom vända den frågan till honom själv också. För att jag, just nu har det väl inte varit läge att kunna få tag på papper och liksom, eh, få hans matchbild så att säga. Och där, där är det kanske något som har gått fel. Handlar det handlar om en skada. Handlar det handlar om att han nu efter matchen eh, ser tillbaka mm. och har han, har han haft fel upplägg. Eh, mm. För att, att en vikt uppgång, en viktklass skillnad, det just stor skillnad. Speciellt mot en kille som inte var lika kompakt byggd som Andrews. Det mm, håller man Vad tror ni om just Pappi nu då i UFC? Nu har han ju är det fyra förluster och en vinst. Jag undrar om han får fortsätta. Tre förluster. Är det tre förluster i UFC? Ja, tre förluster och okay. en vinst. Ja, ah, okej. Okay. Jag undrar om han får fortsätta nu. Nej alltså Det var ju hans sista match på kontraktet Och eh, med tre förluster Och en split Split decision vins Så nej mm. han, han, eh, han får nog chansen någon annanstans istället Utan UC har eh, Mm. Tillräckligt många som står i jag, jag tycker att, att Pappi passar definitivt på en internationell eh, gala. Alltså han, låt säga att man kommer kom tillbaka till Superior Challenge om man skulle slåss där. Det har ju varit kanon. Mm. Jag vill verkligen se om någon slåss där. Men kollar man på organisationer som Bamma till exempel i England. Äh, jag tror det har varit guld för honom. För det har fortsatt att utvecklas och kanske kommer tillbaka ännu starkare till just jag, jag, jag tror, Jag tror vad som är viktigt. Det är att Pappi tillsammans med team All-Stars analyserar situationen lite grann. Det, jag tycker det är nästan viktigare än nästa steg. Okej, okay, var ska vi gå matchen nu? Utifrån han skulle få kontraktet drivet. Och motivering till det är lite grann att okej. Okay, han gick en match där mot med split decision eh, mot eh, Besam Josef här i Sverige på UFC Sweden 2012. Och sen så tydligen var det att han, han måste erkänna att det var fel eftersom han valde att gå tillbaka till en högre viktklass som han har kört i mm. förut. Men det visar sig återigen att någonting stämde inte där. Så frågan är om inte man skulle liksom ta lite avstånd från de här tankarna om vad är nästa steg och kanske göra helt nya upplägg. För, för liksom, eh, bland annat som, som kanske skulle påminna om hur, vad David Belkeren har gjort med sin, med, med sin träning och med sina viktklasser. Då han har han varit väldigt, väldigt eh, byggd, så att säga, väldigt kompakt och muskulös. Mm. Vilket jag tror också emellanåt har tagit ut sitt detta. När ja. mjölksyran kommer och då... Ja, men så är det. Definitivt. Ja. Det, ja. Det, jag tänker på Hector Lombard också. Han har gått ner i viktklass nu. Så han droppar ju lite, lite, lite muskler där. Ja, och jag tror definitivt att det kommer att vara farligare nu. nu han äh, har lite mindre muskler och lite mindre mjölksyror och är snabb. Det är en så lightning man smekar. Så jag... Det är ungefär samma situation. Men eh, ska vi se vidare på UFC Fight Night 27. Eh, jag tänkte på Court McGee och eh, Robert Whittaker. Båda från eh, Tuff. Eh, Tuff vinnare, båda två. Jag eh, hoppades på ett sätt på Ro Robert Whittaker där. Men Court McGee tog det på split decision. Vad tycker ni om den matchen? Uh, jag har... ju. Uh... Jag såg inte matchen Utan jag läste den här play by play Och det såg ut som att det var en väldigt jämn match Men mm, det var det. Alltså jag har inte så mycket att säga Jag såg Wittakers senaste match Mot, mot vad heter han? Carlton Smith Som blev som jag trodde Carlton skulle Dominera totalt Men han, han kom in med bra en bra gameplan Han vet exakt hur, hur han ska ta, ta tillvara På tillfällena Och vet vad han, liksom, hur han ska mm. jag de Hur jag ska. Countera dem jag tycker just Court McGee och Robert Whittaker Var väldigt eh, identiska i sina stilar Det var väldigt där röra på fötterna Hela tiden, det var boxa framåt Backa, boxa framåt, backa alltså, Båda på så där liksom. Det känns inte som att någon var ute efter att eh, ta ner den andra Utan det var ju stående som gällde Ja, jag, som sagt, jag såg inte matchen Utan eh, mm. ja. Jag vet bara, jag såg bara Läste någon play by play och mm. Det verkar ju som att Kort hade, hade matchen i, I fickan hela tiden i alla fall mm. Okej okay. Alltså, mm. som jag, jag som jag ser på Court McGee är, eh, jag trodde ju på honom sen eh, trodde jag jag hade inte mycket liksom, tilltro på att den här matchen skulle avslutas tidigt delvis, delvis bara för att om man kollar på McKees record alltså matchforsit, så 16 vinster har han bara åtta är på via beslut, antingen via en helig domslut eller split decision vilket också säger att han, han är den här typen som kan lägga Uh, lägga upp gameplan på det sättet. Uh, sen uh, tror jag att de hade läst av varandra ganska bra. För att om man kollar på bådas records så har de, uh, om inte till majoriteten, så har de ganska mycket submission vinster. Uh, båda två på sina records alltså när, när det mm. gäller vinster. Det innebär ju också att man vet ju att man kommer ta ut varandra på marken. Mm. Mm. Vilket i så fall skulle motivera Det är ju det faktum att de inte har försökt ta ner varandra säkert mycket mm. Nej. Får vi se um, Kort efter vinsten mot en eh, Mot en top 10 nästan ah. Jag tror inte det Nej det jag jag tror inte jag heller det, det, det är under. Han, hade, han hade ju förlust uh, Han har ju förlorat två gånger Mot i sig bra motstånd, han har ju två raka vinster nu men jag ser inte det, inte topp 10 topp 15 kanske så får han möta någon alltså, kolla här nu, om man kollar på bara vi behöver inte gå så långt tillbaka i tiden kollar man på hans senaste fem matcher mm. fem matcher fem via domslut mm. ah. ja, det är ingen person som du som jag tror organisationen lätt släpper in de kanske släpper in honom via någon gatekeeper bara för att de inte kan fixa någonting annat men mm. ja Jo. Nej, jag tror att han är, han är ingen liksom som skärmar publiken. Så det tror jag inte. Nej, Nej klassen är ju också väldigt väldigt fylld av, av bra må, många bra fighters. Så att, ja, eh, exakt. Äh, mm. så att, det finns ju många som man, man kan matcha emot. Mm. Ja. Oh. Ah, men uh, nog om de två. Uh, jag, jag kände att det var en okej okay match, men det var inte den mest actionfyllda. Och därav så tror jag ungefär som ni sa, det jag vet inte, man, uh, det är Frågan är vem de får möta Eller Corp får möta här nästan. Ja. Sen eh, jag tänkte. ja, går lite fort här. Jag tänkte Rafael Dos Anjos. Mot Donald Cerrone också. Där blev jag väldigt förvånad. Rafael Dos Anjos kom in som favorit för mig. Och det ja, det räknade inte jag med. Men, eh, han Nej, var, roll var favorit. Var han det? Jag tyckte han ja. sa under, under matchen. Att Dos Anjos var favorit. Ja, jag hade spelat på, på Underdog. Dos Anjos i alla fall mm, okay. ja, då så. Men eh, jag vet inte Jag hade hoppats på att eh, Donald Ronan skulle komma tillbaka nu När han, Efter han förlorade mot eh, var det Nate Diaz ja, Det var i och för sig ett jäkla tag eh, Jag tyckte i alla fall mot KJ Nunes Så var det okej okay match han, eh, han dominerade ju den Men det var ändå så där. Vad ska jag säga Han kunde ha förlorat den matchen Med tanke på att han var väldigt slapp i sina slag. Han hade inte riktigt drivet, känns det känns som. Och nu mot oss han så hade man hoppats på att men kom tillbaka nu, Cerrone, och slåss för tid igen. Men det hände inte. Mm. Och, vad tyckte du, Keivan, om eh, själva den här alltså det, jag, jag måste erkänna att eh, Cerrone är en, en av mina personliga favoriter. Alltså han kanske mm. topp fem av mina favoriter av Fighters, alltså, överhuvudtaget, oavsett organisation. Jag tror också att däremot att han har jobbat för typerna som kan ta det till marken som kan vara sega. Och sådana typer är just Rafa Aldo såna sådana typer kan vara Nate Diaz och så vidare. Det vill säga sådana som kan hänga med honom på marken. Att han vinner annars en hel del via submission. Han är en seg person själv. Så när man sätter, när man sätter den här killen mot sådana som står upp Mm. Och det är bara att kolla på det är bara att kolla på hans senaste matcher KJ Noons, Melvin Gillard och Jeremy Stevens. Det här är killar mm. som står upp och kör. Det blir mm. en bra Det blir liksom stående slagsmål. Då funkar det bra för Sauroni. Problemet det blir bara när han, när han får någon som är ja helt enkelt segare än mm. honom själv som kan hålla ganska länge. För då kan man vända på det och liksom, om man ska analysera match, alltså fight fight fight och stil stil. Kolla bara. 20 vinster för eh, Dosanjos, 8 av dem på submission, 10 på decision. Det här är inte någon kille som du enkelt tar. Det vill säga på kort tid och knockar. Inte bara det. Får du nu ner honom så är det fortfarande en kille du kommer ha problem med på grund av reversals. Mm, mm. Så vad gör du där? Liksom? Där är situationen. Så att, där, där var det. Jag, jag, jag förväntade mig faktiskt ändå... Kanske för att det är en favorit att han skulle ta det på decision. Men jag blev inte förvånad över det. Mm. För att jag tror, jag tror Dosanjos är en sån här typ som... Han, han kommer att bli kvar idag. Han kommer att klättra uppåt. Eh, och han gör det alltså, med fem raka vinster. Mm. Sedan mm. UFC 139 när han torskade mot Tibau Så har han fem raka vinster det. Mm. Mm. Kan man klassa Donald Cerrone som topp fem eh, i klassen? Absolut. Ja, jag för absolut. Nu, för nu med vinstöverskridande så undrar ju hur de kommer matcha Då just, om man kommer få möta ytterligare en topp fem då. Kika lite på rankingen nu så säger han. Uh, nu är det inte uppdaterat, nej Det blir uppdaterat ikväll Nu spelar in det här Men uh, jag skulle lätt kunna tänka mig att Dossain går uh, tar över Saronis, Saronis plats på, på Plats nummer 6 mm, okay. uh, Men uh, någonting som jag tänkte på matchen uh, Jag satt och kollade lite, lite På intervjuer och sånt där uh, för, för det första har ju Saroni haft lite problem Med, med något uh, misshandelsfall Som han hade L lite strul med ja, just, eh, och sånt kan sätta sig också i sina matcher sen lyssnade jag på lite intervjuer med han och alltså, alltså, bland annat att, att han inte ens visste vem Dos Anjos var innan han fick matchen och han lät lite <laughs> lojoj liksom att eh, det Dos Anjos ska vara va rädd för mig va, vad jag kommer göra med han och liksom, jag, inte, jag, jag har ingen respekt för han eller någonting sånt där Utan, eh, jag tror inte det spelar mycket in också för att om man inte har koll på vem, vem motståndaren är, då, då är det inne på farlig, farlig mark. Mm. Ja, alltså, ja, tro, ja. Tror inte du att det är lite av den här. Självklart är det väl showmanship det här, men... att man Det är liksom spel inför gallerierna. Jo, jo så är det väl också, men uh, Cerrone har ju en, en speciell personlighet. Liksom, han, är, han, är ju, han är ju stenhård. Han är ingen cowboy. Han är ju stenhård. <laughs> men. Uh, Alltså, det kändes som att han var loj i intervjuerna. Alltså, även, även fast han sa att han inte visste vad han var, sen, så kände han lite så här, ja ah, vad fan. Det, det blir bra ändå. Mm. Men Attos Sanios var tok fokuserad på, på uppgiften. Och det visade sig att det liksom det gick inte för, för Sroni. Ja. Det är ofta andra när de här mindre kända namnen som verkligen, verkligen engagerar sig och verkligen alltså Kan skina i en match mot tuffare motstånd För att de här mer kända fighterna som har lyckats lite bättre kanske Som Donald Rony, De kopplar av de är Jag behöver en pins nu för att komma upp i title contention igen Men så Ja, så gör de en misstag för de möter Någon som är ännu mer hungrig än vad de är så har flygit lite under raden också Ja, vi får se om den här Cowboyen får rida ut mot solnedgången Eller inte <laughs> vad, som händer, vad som händer med honom <laughs> <laughs> ja, jag undrar hur han matchas nu. Jag vill att det han mot Nate Diaz igen faktiskt. En rematch där. Känns så att det blir. Nej, alltså han att han, allt allt. han han går ingenstans och jag tror faktiskt jag tror han även om jag är liksom subjektivt vill honom. Jag tror han kan bygga upp och ta sig igen från den här matchen för han det är en tuff, det är en tuff jävel det där. Och mm. Jag tror att det är väldigt lätt hänt Att en sån typ som Cerrone Som är lite speciell Kan få rätt matcher av UFC För att bygga sig upp igen faktiskt. Han, han är ju lite av en, en bisping karaktär också I, i, i fightingvärlden, världen du vet. Han är så nära En titelchans Eller om man får titelchansen Sen åker han bara rakt ner ja, mot Blankson, han, han har tagit Han var Number one contender Fight mot Nate Diaz Torska Anthony Perry slog ut han, ganska rejält och, han, han nej Som du säger, han, han, han går ingenstans Han kommer vara kvar där en, ett bra tag till Mm, det tror jag med. Det tror jag med. Eh, ja, ska vi Kan vi snacka om huvudkortet Eller förlåt, huvudmatchen Och det var ju kondit mot Kampman Och det är det ju rematchen eh, Ja, kan börja med dig Kevin. Vad trodde du och vad, vad tyckte du? Ja, alltså jag de här är ju, är ju två som är ganska snart records och Kandit eh, skulle ta revansch Kandit, eh, eh, den här natural Born killer är faktiskt eh, han, han är en av de här fighters som jag tycker har, har utvecklats mest av alla och inte då för att underminera Kampmann som också har det mm. men man måste också tänka på att Kandit har gått bra matcher på sistone trots förluster ja, eh, så. så att jag hade inte mycket tillövers för den här matchen. Däremot trodde jag att Hitman Kampman skulle vara avsevärt mycket segare. Uh, ja, alltså jag, jag tror att den här aggressiviteten uh, hos Carlos Kandit tog ut sitt rätta på Kampman mm. faktiskt. Jag tyckte Collos kändes lite som Nick Diaz där. I sättet han jagar honom i buren hela tiden och var på, bara på och på, mata slag. Jag, jag gillar den där matchen. Och jag tänkte på förlusterna han har. Det är en som George saint och Johnny Hendricks. Det här är inte en kille man... Alltså, låt oss säga att han har förlorat med Kappman nu. Han är kvar i UFC, utan tveken. Så att han vinner nu och rankas, är det nummer två nu i enligt UFC-segna Magnus listor kanske. Jag Tycker den så alltså att han är väldigt relevant för att gå mars snart igen. Alltså? Ja, jag tycker det faktiskt. För George Saint Pierre var ju beslut. Han var ju nära på faktiskt knocka George där i, i någon rond. Med en spark också. Ja, jag tyckte alltså han så att han, han lyckas väl mot de här brottarna som är George och John. Och nu möts ju de två, men jag vet inte. Han har varit i USA så länge också. Att, att göra sig av med en sån här kille som bara har förlorat mot de absolut bästa det, Nej, jag, jag vill ha kvar honom faktiskt. Mm. Eh, Jag tror eh, Alltså Matchen i sig den utspelades ungefär som jag hade trott det, det var, har inte mycket att säga Kondet visade prov igen på att han, han är I toppskiktet och kommer vara där bra länge mm. eh, Han är ju rankad två Redan nu eh, Innan den här matchen eh, Mm -hmm. så att eh, det dröjer nog inte väldigt länge innan om man fortsätter den här streaken. Jag skulle vilja se mot, mot en, bra, en riktigt riktigt bra grappler typ eh, Maya eller eller ja, Maya skulle vara bra för går match nu snart va mot Shields Ja, just det. Men eh, efter det kanske Maya och sen titelmatch på det. Uh, ja, nu har vi pratat om UFC Fight 27 då kanske. Vad tycker ni? Ja. vi är klar. Då tänkte jag, vi kan ju snacka om djupken här, Magnus Erdenblad, som eh, går match för UCN 64 nu i eh, morgonkväll på lördag och 31 augusti. Ja, vad, vad ska man säga det? Jag tycker, han ska ju möta Jared Hermann som Gustasson har mött och slagit. Han slog honom i hans debut. Ja, han tränar ju med Alexander Gustafsson och hela gänget Parsons gym, så jag tycker ändå alltså att han har potential att verkligen bli ja, en av de bästa civiklas faktiskt För Jicken är ju skicklig Ståendes eh, Och han har ju sina submissions ändå liksom. jag, jag tycker han, han är rätt all around Och nu när han om i sig själv Med väldigt bra eh, Spanningpartners som Gustafsson Och Toh och, och med mera Så jag, jag tror han, han kommer förvåna Jared Hammond och de flesta Med hur, hur skicklig han är faktiskt. Mm. Jag, jag, jag tror att det här, det, Några faktorer kommer att spela in här nu om man börjar med det positiva. Jag har aldrig sett Magnus Kykel Sedenblad. i så fantastisk fysisk form som han är nu. Fysiska fenomen. Och han, mm. enligt det jag har sett idag, ligger han ganska, ganska väldigt bra till när det gäller vikten. När han håller på att klippa det sista. Och dessutom, så, som du sa också Axel, han tränar med bra team. Så där, där är det mycket att hämta. Sen på senaste. Det som kan vara negativt är att eh, Gustafsson har ju varit bortrest Så där mm. nära in på match har det inte alls varit någon Gustafsson att träna med. Och frågan är då vem, eh, alltså var han har fått, eh, jag har inte riktigt koll nu var han har fått liksom sparring mm. eh, som ska motsvara den, den storleken. Liksom. Sen, mm. sen en annan sak som om man tar det här lite mer psykologiska eh, när det gäller Hammond, han Hammond är ju liksom, någonstans tänker man att okej, okay, jag blev toknockad av en svensk som gjorde sin debut nu möter jag en svensk, så det där kan vara en morot för Hammond Hammen är inte något att liksom räkna bort heller han ska absolut inte underskattas Och det, som, det som också bör ifrågasättas det är matchformen att ha en bra träningsform, att vara i bra fysisk form det är, det är en sak men Jöcken har inte gått match sedan 14 april 2012 Mm. Och där, där är frågan Hur mycket det kan påverka Det kan vara två faktorer Ringrost eller tvärtom En extrem hunger när han går in till, till Buren mm. Han ser ut att ha fullt Motivation ändå Jag måste ju säga att kolla på just den fysiska form han är i Då har han motivation att Måste komma i form och förbereda mig Otroligt bra Det tycker jag är ett otroligt positivt tecken Att se hur han faktiskt Hur han är just nu Alltså jag, jag, ser, jag ser verkligen fram emot den här matchen Man, alltså, man har, var länge sedan man såg ser en blagom match eh, Matchen mot eh, Francis Camont eh, man, man ska inte glömma att han faktiskt vann Första ronden där Ganska ganska rejält Och sen blev eh, utdragen i andra då mm. Olyckligtvis, men alltså han såg ju jävligt bra ut Mot, mot Camont som har, som har Verkligen slagit stora namn i, i UFC också Så att eh, Perfekt motståndare i Gerald Hammond kommer det här bli. Eh, jag tror bli Jag tror det verkligen Det talar för att Magnus ska mm. Vinna i det här och det hoppas jag också jag Vad tror du? Jag, jag, oss... jag, tror att, jag tror att Hans inställning lite grann eh, han, Hur han är lite som person Och hur han är som fighter han, eh, Många kanske är, har Viss åsikt att han upp, liksom uppfattas Som lite, så här, lite för avslappnad Jag tror det är en, han är ganska ung ändå och jag tror att det kommer att löna sig. Han, är, han har en väldigt avslappnad stil. Han har en väldigt speciell syn på fighting. Och eh, jag tror att klickar det rätt när det gäller träning, att han vinner en eller två matcher nu. Så kan han känna sig hemma i UFC. Jag tror inte han gör det än. Jag tror fortfarande att det är lite grann det här eh, nya som kan skapa lite nervositet när han går match. Men jag tror mm. däremot att han har en väldigt hälsosam inställning till den sport han är aktiv i. Mm. Så mm. Jag, jag tror väldigt mycket på just eh, Kedernblad. Hur eh, avslutar han? Ja, jag tror faktiskt att han kommer att avsluta genom att dra ut honom i tredje. d mm. mm. jag, jag hade sagt han drar ut den första. Ja. Jag, jag tror på domarstopp i tredje. Eh, alltså TK jag ont tror jag. Alltså ground and pound. För det är det. jag vet inte riktigt hur matchen kommer att se ut. Om det är stående om det är på marken. Kommer Sederblad gå på ett takedown. Uh, jag ja, det kan gå hur som helst. Men på något sätt så ser jag att det slutar med att Magnus uh, tickar och, och de får bryta helt enkelt. För Jared Hammond har ju blivit avslutande i en hel del matchen nu också. Att uh, hans saker kanske inte är som de nu var längre. Jag vet inte. Men det alltså det, det är intressanta med den här uh, matchen det är att Hammond... <laughs> Kan ha ytterligare extra bränsle bakom sig när det gäller den här matchen. Inte nog med att Hammer själv blev toknockad av eh, Alexander Gustafsson. Han har också tränare som heter Vladimir Matyushenko. Där, där har du också något att. Alltså allting handlar, visst handlar om Alex, men nu är det svensk i mötet. Nej, nu, nu har vi. Och Frågan är då hur de tar tillvara på det. Kommer Hammer gå ut så hårt? Så kommer det absolut inte funka mot en Sedenblad. Jag tror att är alldeles för intelligent som fighter. Mm. Det tror jag också. Ja. Det ska bli en intressant match. Det ser jag fram emot faktiskt. Och just att det, är så... Nej, det är ju snart. Det är ju fan imorgon. Det är... Det är Sen är det första matchen på matchkort också. Ja, okej. Okay. Är det på Facebook eller är det... Ja, ja. Facebook kan ja, men... man... Ja, då hinner man se den då. Innan man ska gå lägga sig. <laughs> Okej, okay, men UFC 164 Benson Henderson mot Anthony Pettis Men vi kan börja med Josh Barnett Mot Frank Mir, det är ett intressant möte Better Veteraner så det är bara skriker om det Och otroligt Lika i sina stilar Tycker jag Vad, vad tycker ni? Uh, alltså jag vet inte om jag skulle säga att ja, visst är visst, de visst, visst, lika, men Frank Mir har, har testat på lite, lite olika grejer tycker jag under hans karriär. Ena gången så vill han vara jujutsu-specialist, andra gången vill han, vara, vill han vara Mike Tyson och boxas. <laughs> ja. så att man, vet, man, vet, man vet aldrig vad man får när Frank Mir kliver ut. Han säger nu i intervjuer att, han, att, han kommer, att det kommer att bli ett markspel. De kommer visa den som, den som drar ut den eller bryter, bryter vem så att <sister> Men eh, nej alltså En rolig match Det kommer, kommer inte ha någon speciell fart i sig Men jag hoppas att det, att det tas till marken Och det, vi får se lite, lite hög, hög, hög Standard på grappling Så att det, det ska bli roligt som fan mm. Men eh, som sagt man vet aldrig vilken eh, Vilket humör Frank Mir har När han kliver in i Nej, så. Jag hoppas inte det blir som Daniel ge Matchen eh, Det, det har varit egentligen bara. Mot Buren, vänta, vänta, vänta Nej nah, men ändå, jag tyckte att Frank Mir hade utvecklats jävligt mycket eh, Jämfört med När han liksom, till exempel slogs mot Junior eller, oh eller torsk mot Shane, Shane Eller Crow Copp och sånt där Han började camp Jacksons Mm. Och Jag tyckte att det, det, det, det syndet sjukt mycket Speciellt mot Cormier Jag tyckte han gjorde en bra match mot Cormier Och sen är ju Cormier jävligt bra då. Mm. Mm. Det går, det Men jag tyckte han gjorde en bra match ja, Det kan ju ha varit att just Cormier tål jävligt mycket stryk Det är det också mm. Mm. Om, man ska, om man ska göra en liten mikroanalys Av de här två stilarna De må vara mycket Att de kan gå till marken Och att de båda är duktiga på marken Det man ska komma ihåg som är speciellt med Barnett däremot är att han är en cash wrestler det är alltså en gammal typ av wrestling som funkar ganska bra för hans del i MMA. Det är en aggressiv form av brottning. Där han egentligen nöter ut motståndaren mer än att det handlar om ren traditionell grappling. Mm. Sen att det leder till att han kan dra ut någons arm och ta med någons ben hem. Det är en annan sak. Däremot är jag lite osäker igen. för att Vi pratar om sedan och så om hur det kan ha påverkat hans matchform. Det, där är jag lite osäker på barnet. Mm. Och man har sett emellanåt när den här killen har gått matchen. Han är väldigt stor. Han är aldrig... Okej, okay, nu ska man inte döma helt på fysiken. Vi vet ju vad Fadon var kapabel till. Men han är aldrig så här i superform. Emellanåt har vi Nej. sett okay. mer i mindre bra form. Men han har ändå hållit en högre fysisk eh, ah, för, liksom... Mm. Eh, ah, hur, hur har han varit uppbyggd? Ja. Jag tror att match... Där, jag tror i det här... Alltså, går den här matchen djupt in på andra ronden, det vill säga fjärde minuten, där kommer vi se en väldigt trött barnet. Uh, jag tror också att Mir är för, för stark för att barnet ska kunna köra, köra, köra över honom uh, på marken. Och dessutom är mer uh, en duktig BI. Han är tillsammans med några bröderna och med Verdom så är han bland liksom, i toppskiktet. Mm. Jag tror också att det här är skitsnackarnas möte Och jag tror faktiskt att det här är på riktigt Jag tror inte det är något skitsnack med skitsnacket Utan skitsnacket är på riktigt Det, det, det finns en liten historia Och eh, nu kommer det avgöras Och jag tror faktiskt att Mer kommer Kommer att skina I den här matchen faktiskt. Ja, jag, ja, jag, tråk, så, mm. jag tror också Jag tror att hans uh, byta uh, Training camp och och coacher och sånt där, det, det kommer att göra susen för honom. Han såg bra ut med han kommer att se ännu bättre ut med barnet mm. Och för att hon... lite återknyta till kort, väldigt kort, det kom matchen. Det var, en, det var en tråkig match som var Men man ska mm. tänka på, så jag tror Johan du nämnde, att han var inte dålig där. Mer. Han var väldigt kontrollerad. Och det är, det är inte alltid man har sett mer, var det? Nej, precis mm. Jag tycker ens också att Frank Mir går ju med om man kollar på vad han har mött han är ju praktiskt taget bara slått i UFC. George bara har ju kanske mött lite alltså mediokra fighters också om man kollar på hans rekord. Men ja jag tror på Frank Mir också. faktiskt på det här. Mm. Yes, ja, nej, vi går vidare till huvud, huvudfighten då. Den som många har stått fram emot rematchen mellan Benson Henderson och Anthony Pettis. Pettis som eh, gjorde den här flygande karatesparken från eh, bur, bursidan och han lockade säga. Jag, eh, jag ser fram emot den här matchen otroligt mycket faktiskt. Jag tror att Pettis kommer förvåna människor igen. Han kommer göra något spek spektakulärt faktiskt. Jag tror detta. Inte kanske lika sån här flygande sparken, men eh, Benson Henderson som har varit så dominerande på senaste tiden kommer äntligen få problem. Så ser jag det. Och, eh, ja, och det är svårt. Jag tror det är svårt. Jag vet inte hur den slutar bara. Ah, alltså jag, jag, jag går ut först ut där. För jag tror helt motsatsen. Eh, Pettis är en akrobat. Han, han är inte bland de här starka eh, brottarna. Han är en akrobat. Han kan göra de här spektakulära rörelserna. Movesen. Men vad är skillnaden mot nu? Uh, uh, World Extreme uh, Case Fighting VSC, och nu Jo, det är att Benson Henderson är en helt annan fighter som går mycket på styrka man kan se också, det har förekommit liksom, när, man, när, när de pratar om hans träning han lägger ner ganska mycket fys på benen mm. det, att det här kommer att vara en kille som jag tror att han kommer att, jag tror han kommer att pusha Pettis på ett sätt där han han kommer dominera honom med styrka. Därför kommer Pettis, tror jag, bli väldigt trött. Han kommer att ta sig ut och bli väldigt trött. Jag tror att det här kan vara, jag, vad jag ser framför mig, jag ser en total dominant händelse faktiskt. Oj oj. oj. Jag, jag tycker ändå att Benson har aldrig riktigt utnyttjat sina ben på det sätt som man hoppas hade. Alltså om man kommer på sparkar och sådana grejer. Och jag tror ändå att det finns ett mentalt övertag till Pettis. Även om Benson vägrar erkänna det så tror jag också att det här är killen som senast vann med mig och gjorde det på ett otroligt sätt. Så jag, jag tror det är mentalt och att ja, nej men Benson inte riktigt... Jag, jag tycker inte att han är så imponerande faktiskt. Han är otroligt skicklig och stark, absolut. Men han utnyttjar inte de här gåvorna han har så som sparkar och sådana saker med det här. Han är otroligt starka ben. Men Jag hoppas absolut att han gör det. Men jag tror Pettis tar det faktiskt. Vad ah, jag menade med benstyrka var också Att, att ja, klar, klar. det kommer vara svårt Att ta ner den här Det kommer vara svårt att rucka på honom röra honom och flytta på honom mm. Där tror jag att han kommer att utöva makt på, på Petters faktiskt Ja absolut Det kan ju gå fram och tillbaka Otroligt mycket det... Jag ja, tror omöjligt du? Omöjligt att säga Omöjligt att säga för min del Petters såg ju så jäkla bra ut Mot Saron mot Lauzon Men han är också en, en torsk igen mot Guida, så här är Det är skit svårt att säga äh, Benson har ju sett stabil ut äh, äh, Jag vill inte ens äh, Tippa på någon här Utan jag tror att det, det blir en draw mm. ja, jag, jag, jag sticker ut och jag säger att Det här kommer att vara Och det kommer att chocka många Det här kommer att vara en Verkligen att den här händelsen går in i De här framtida diskussionerna För pound för pound Jag tror mm. att så många som uh, ser de här bilderna av den här uh, häftiga sparken som, uh, som Pettis gjorde VC WC. Uh, lika mycket kommer det bli en chock nu. Jag tror faktiskt att Henderson kommer dominera något extremt. Jag tror inte. Jag tror han har lärt sig sin läxa. Han kommer att vara alltså som en igel på, tätt in på. En Pettis, en Pettis som behöver... Utrymme lite, lite Det mm, vore, vore inte superhäftigt Om, om Benson sätter en Showtime kick <laughs> Det vore en perfekt avslutning Det en perfekt avslutning <laughs> ja. Senaste personen Som Benson eh, vad ska säga, utsatte för fara var Frank Edgar Om man kollar på att när han blir knockad och såna saker. Annars, Han har ju bara beslutvinster I, eh, i UFC faktiskt. Han har i, mm. inga avslutvinster Hela sin karriär i UFC jag blir bli intressant om han nu blir så här hemd, hemd och verkligen går all in och just försöka avsluta Petters för då absolut då hade jag blir extremt imponerad om han lyckas med det. Det har varit otroligt kul också faktiskt att se att han utvecklas att han inte blir det här nu ska inte säga att GSP är det här otroligt tråkiga för han har ju underhållande matcher men man har alltid sagt att man vill inte ha att han är en lay and pray fighter. Man vill ha att han har avslutningsmöjligheter också. Jag hoppas Benson Henderson går över i steget att han inte är bara en beslutsfighter, utan han går på avslut också. Det är lite mer en, en, en, en, sista, en sista grej också. att Tar, tar Henderson det här till marken, mm. då, då kommer det bli en väldigt lång kväll för Pettis. En väldigt mm. lång kväll. Och där är ju den här styrke, styrkebeskedet avgörande. Mm. Det skulle bli otroligt roligt att se i alla fall Det är en sån fight som verkligen kan gå hur som helst Och man vill ju att den ska hålla på i de här fem ronderna För just att den har potential att bli Fight of the year ungefär Det, det tror jag Okej, okay. vad ser ni fram emot här näst Nu tidigare som kommer, Johan? ja Utan tvekan Alex-match Jag menar, det finns ingenting Som kommer slå där på mm. På många år tror jag eh, Ja om, eh, om Alex lyckas vinna då Kanske då, men nej absolut Alex mot Jones 21 september Toronto äh, Skit mm. jag, jag, ja, jag, jag tar det gala för gala Gycken just nu Här och nu är ju, För mig är det väldigt viktigt att se gycken eh, Och se hur liksom, Hans otroliga fysik Just nu backar upp eh, Också själva resultatet Att han dominerar men eh, det, mm. det är första hand Sen längre fram, och det kommer vi ha i framtida avsnitt Det är, det är hur, hur Alex kommer att uh, ta sig an uh, en, uh, en otroligt uh, överlägsen mästare som heter John Jones mm. det Där ligger intresset fram till tiden Otroligt mycket på spelar mm. ja. Ja, Okej, okay. men uh, jag får tacka alla som lyssnade den här gången och uh, vi kommer att höras av snart igen Tack så mycket. Axel jag och med mig var Johan och Kejvan. Okay, okay. Tack så mycket. Tack Tjöj.